A'udhu billahi s-sameer al-alim min ash-shaytan al-rajim min hamzihi wa nafkhi wa nafsih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Allahumma'allimna ma'yamfa'una wa anfa'na bima'allamtana. Wa zidna ilma. وجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعوا احسنه وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang semulyakan tuan Assalamualaikum adik-adik surau tuan-tuan muslimin muslimat ahli jemaah surau subuh. Tambahan marilah sama, sama kita majukan kesyukuran kepada Allah Subhanahuwataala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahuwataala. Sekali lagi pada malam ini kita bersua dalam siri kuliah bulanan kita mempandukan subuh risalah kecil 30 tanda-tanda orang munafik. Dalam ruang masa yang ada insya Allah di antara Maghrib dan Aisyah pada malam ini kita akan mengambil sebahagian lagi daripada um, intipati pengajaran yang ditulis oleh penulis risalah ini Dr. A'in Abdullah Al-Qarani pada muka surat yang ke-73 iaitulah berkaitan dengan karakter yang ke-16 tuan-tuan dan perempuan Pada kelas yang terdahulu kita membicarakan karakter yang ke-15. Di antara ciri karakter yang ke-15 yang disebut oleh pengarang, iaitu mereka yang tidak boleh menerima ketentuan qadak dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini tergolong di kalangan mereka-mereka yang berada di dalam nifak amali, bukan nifak ya'tiqadi. Adapun pun karakter yang ke-16, Diberikan tajuk oleh pengarang Mencaci maki, kehormatan Orang-orang salih Dalam perbuatan Mencaci, memaki, mencerca Ataupun melakukan ghibah Mengupat ini tuan-tuan Bukan hanya kepada orang salih Bahkan orang biasa tak salih sekalipun Hukumnya adalah haram Allah Ta'ala kata Wala Janganlah sebahagian daripada kamu Mengupat akan sebahagian yang lain Bila mana jiwa Umat manusia itu yang beragama, satu kiblat dengan kita, tuan-tuan dan perempuan, dia ada kehormatan dia. Maka apabila kita mencercah, mencaci, memaki, mengupak dan sebagainya, benda-benda yang dikategorikan sebagai um, mazumumah itu tadi, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di mana pelakunya itu membawa kepada perbuatan yang dinamakan sebagai fasik yani sifat fasik apatah lagi kalau orang yang dicerca yang dicaci dimaki itu tuan-tuan dan puan adalah di kalangan mereka-mereka yang bukan sekadar hanya orang biasa seagama dengan kita tetapi martabat mereka di kalangan orang-orang yang soleh nak jadi orang soleh ni tuan-tuan Siapa yang tidak ada 30 ciri sifat munafik yang kita bicara dalam buku ini, dia orang salah, eh? itu ya Maknanya buang benda yang tidak elok itu, yang ada yang ciri-ciri yang kita cerita pada awal kelas kita bermula dahulu, sampailah pada karakter yang ke-16 ini, maknanya kita sedang mendaki satu persatu tangga untuk meletakkan diri kita ini sebagai orang yang salah. Orang yang salih ini, lawan daripada salih ini adalah talih. Talih maksudnya orang tak suka. Orang salih ini orang suka. Tapi bila berlaku sebaliknya, yang dicaci itu adalah orang yang disukai. Yang dipuja itu adalah orang yang tidak disukai, tuan-tuan dan perempuan. Sudah barang tentu perbuatan tersebut datangnya apa yang kita namakan sebagai nifak tadi. Jadi kita dalam agama kita, untuk nak mengenali ciri-ciri orang salih ini, dia sudah barang tentu perlu kepada ilmu. Mana Mungkin orang salih dia boleh beribadat tanpa dia ada ilmu. Dia ada semangat semata-mata tetapi ilmu tidak ada tuan-tuan. Orang inilah yang akan menjadi sesat di dalam tingkah laku dia. Apabila dia nak letak diri dia sebagai orang ibadat tetapi ilmu tidak ada rajin nak sembahyang terlebih kita sembahyang 4 dia nak tambah aku tambah lagi satu rakaat bagi jadi 5 boleh tak boleh tak boleh kan rajin ke mana sekalipun mana mungkin kita nak menambah satu ketetapan yang itulah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maka kena ada ilmu yang kedua ilmu semata-mata tidak cukup sebab itu kata ulama laukan lil ilmi syaraf min duni tuqa, lakana asyrafa khalqillahi iblisu. Kalaulah adanya ilmu itu, tanpa daripada adanya sifat taqwa itu, dianggap sebagai satu syaraf, satu kemuliaan bagi manusia itu, tuan-tuan dan perempuan, maka kata, kata penyair, lakana asyrafa khalqillahi iblisu. Sudah barang tentu orang yang paling mulia di kalangan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ni siapa? Iblis. Kenapa Iblis? Karena Iblislah bapa yang paling berilmu di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ilmu yang ada pada Iblis itu apa tuan-tuan? Adalah ilmu yang terkeluar daripada sifat untuk nak meletakkan dirinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbantah-bantah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkar kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu apa lagi yang ada kemuliaannya? Ketika itu. Maka ilmu yang terdiri dengan adanya perasaan taqwa kita, takut kita kepada Allah. Itulah yang akan menghalang kita daripada kita melakukan di antara perbuatannya. itu apa dia? Iaitulah mencaci, maki orang-orang salih yang Allah, yang yang pengarang nak ceritakan kepada kita pada malam ini. Jadi ringkahnya apa? Pertama ilmu. Yang kedua, bertakwa. Untuk letakkan diri kita jadi orang salih. Kemudian, kita pula sebagai muqaddimah. Um, kita nak masuk dalam bulan Ramadhan ni, ya, tuan-tuan. Bulan Ramadhan ini ini bukan tazkirah Ramadhan, tetapi sesuai untuk kita bicara, nak-nak latih diri kita ini jadi orang salih. Masuk bulan Ramadhan ini dia adalah ibarat kita dijemput oleh Allah SWT untuk naik satu tangga tinggi ke atas. Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kita hanya menghitung hari tuan-tuan dan perempuan dan jam. Belum tentu ramai di kalangan kita ini terpilih untuk Allah SWT jemput kita masuk menjadi tetamu di dalam bulan Ramadan. Tapi kita semua minta Doa selalu imam kita baca Allahumma beliau kinar Ramadhan ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah kami ini bila pada bulan Ramadhan. Kenapa kita minta Allah subhanahu wa taala sampai kepada kita bulan Ramadhan? Karena orang yang dipilih untuk masuk Ramadhan ini adalah mereka mereka di kalangan tetamu Allah subhanahu wa taala. Baik apa, sahur hari ini Ramadhan nak masuk? Moga-moga Allah subhanahu wa taala tak tulis kita di kalangan mereka yang dijemput pergi awal belum sempat untuk kita menjejak kaki masuk di dalam bulan Ramadhan. Kenapa tuan-tuan dan demikian? Disebabkan bulan Ramadhan inilah yang akan meng segala amalan kita yang sebelumnya. Kita buat sikit ganjaran yang diberikan banyak. Baik itu Nabi SAW sebut, Man adraka Ramadhan wa lam yugfar lahu aba'adahu Allah. Orang yang dia dikurniakan bulan Ramadhan. Tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah SWT pada bulan tersebut. Apa jaminan Nabi? Aba'adahu Allah orang ini akan dinyah. Sepertimana kita nyah sesuatu di dalam hidup kita. Daripada mana? Daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengenepikan orang ini. Maknanya dia tidak layak untuk dikategorikan sebagai mereka-mereka yang diberikan keampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kita ini, orang yang salih ini, orang beriman ini, dia kena apa? Dia kena bergembira, kena minta dalam sehari-dua hari ni kita nak masuk bulan Ramadan, kena minta sungguh-sungguh, Ya Allah, Ya Tuhanku sampaikanlah aku. Aku dah 43 tahun. Tuan-tuan umur berapa? 80 tahun. Bagilah aku boleh genap lagi masuk ke 81 tahun untuk dapat lagi bulan Ramadan. Itu doa kita semua. Sebab apa? Sebab orang yang minta demikian itu kerana dia memahami pengertian bulan Ramadan itu. Apa yang patut dia isi dalam diri dia. Tapi Kalaulah Ramadhan itu sama sahaja tuan-tuan Dia adalah ibarat bulan yang berganti bulan Berganti bulan Tidak ada apa-apa makna Macam mana kita nak letakkan diri kita ni sebagai orang soleh Lebih-lebih lagi Bila kita baca karakter yang ke-16 ini Orang soleh pun tidak Tetapi kita menjadi musuh kepada orang soleh Baik pengarang Tuan-tuan jadi kata pengarang mencaci maki kehormatan orang-orang salih dalam perbahasan ini berbeza dengan memperolok-olokkan yang dimaksudkan mencaci maki dalam karakter ini iaitulah ghibah. Ataupun dalam bahasa Indonesia dia tajmah mengunjing dalam bahasa kita menganjingkan orang. Sepertimana firman Allah SWT pengarang kemukakan tuan-tuan ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 19. Al-Ahzab ayat 19. Ayat ini kalau ada di tangan tuan-tuan, tuan-tuan buka, semak di dalam Al-Quran kerana dia merupakan um, apa tadi um, kita punya rujukan ataupun um, maksud yang nak disampaikan oleh pengarang kepada kita pada malam ini. Dia duduk pada ayat ke-19 daripada surah Al-Ahzab walaupun dia nukilkan sikit tapi saya nak mengambil peluang pada malam ini untuk membacakan keseluruhan ayat ini bagi kita semua jelas. الله سبحانه وتعالى فيما من سوره الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد علم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسينه حداد Ashipah tan al khair, ulaiikah lim yu'aminu, faahbata Allah wa'amaalhum, wa kan Allah, wa kan dalikah al Allah yasira. Sadaq Allahul Adzim. Allah taala kata, sesungguhnya Allah mengetahui sifat pegangai orang munafik ini. Apa sifat mereka? Iaitulah yang dinamakan oleh Allah Ta'ala sebagai Al-Mu'awwiqin. Al-Mu'awwiqin ini yang menjadi penghalang kepada segala kebaikan. Jadi sifat munafik ini, dia tidak suka kepada benda baik. Maka Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk jama'ah tuan-tuan. Maknanya tidak suka dia tu bukan satu perkara. Tetapi banyak perkara. Maka Allah Ta'ala kata, ciri dominan sifat munafik ini, iaitulah dia suka menjadi penghalang kepada benda-benda yang membawa kepada kebaikan ini. Kemudian Allah Taala perjelaskan kepada kita apa yang mereka buat tuan-tuan. Cerita ini Allah Taala rakamkan di dalam peristiwa Al-Ahzab. Al-Ahzab ini satu peperangan yang berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi coalition ataupun um, gabungan daripada musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergabung untuk menjatuhkan Rasulullah, membunuh Nabi merampas kembali kota Madinah pada ketika itu yang Madinah didiami oleh sebahagian munafikin sebahagian bersamanya di kalangan golongan uh, Yahudi tuan-tuan yang golongan munafikin ini buat apa mereka kata iaitu yang Allah Taala kata marilah bersatu dengan kami jadi dia pun dah yang yang sebelah sana yang puak musuh dah bergabung jadi dia pula pasangkan seteru-seteru jahat dia di kalangan golongan munafikin yang tak berapa kuat berada di Madinah ini untuk mereka memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dalam. Tujuannya apa? tujuannya adalah untuk mereka tidak hadir di dalam peperangan tersebut walaupun hanya sebentar sahaja kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejayaan mereka tuan-tuan ataupun yang kita panggil uh, pada hari ini um, target mereka Jangan ada di kalangan golongan munafikin membantu Nabi SAW sehingga umat Islam menang di dalam peperangan khanda' ini tadi. Lalu Allah Ta'ala kata ini sikap mereka yang dalam ayat ke-19 ini. Kata Allah sikap mereka lagi apa dia? Mereka bersikap bakhil iaitu kedekut terhadap kamu. Wahai orang-orang beriman untuk memberikan pertolongan disebabkan ketika mana berlakunya peperangan khanda' peralatan tidak cukup tuan-tuan. Manpower pun tidak cukup. Nabi SAW mengerahkan tenaga. Mewajibkan semua di kalangan umat Islam. Yang berkemampuan. Untuk bawa peralatan masing-masing. Mengaret. Parit itu tadi. Jadi yang golongan munafiq ini. Dia, buat? dia sembunyi peralatan dia di rumah. Kan, Orang tanya. kau ada ke apa? Kapak ke? Apa tadi? Cangkul ke apa? Ke tak ada. Dia tak nak keluarkan benda ini. Untuk memperlambatkan. Apa tadi proses mengorek hendak yang dibina oleh Nabi SAW ini Kemudian kata Allah lagi Dalam pada itu apabila datang Ancaman musuh yang menimbulkan ketakutan Engkau melihat mereka memandang Kepadamu wahai Muhammad meminta pertolongan Ayat ni tuan, tuan kalau kita baca Memahami dalam dari sudut tadaburnya Maksudnya ayat Allah yang Allah Ta'ala turun Itu di dalam bahasa Arab Kita tadabur, kita memahami Aspek kebahasaan yang yang ada di dalam ayat tersebut kita akan memahami bagaimana dalamnya Allah Subhanahuwataala merakamkan perkara ini. Ketika mana apa tadi gabungan musyrikin ini mereka telah datang daripada jauh golongan munafik ini boleh tahan lagi tetapi apabila golongan apa tadi gabungan musyrikin ini apabila mereka telah telah sampai ke kota Madinah mengepung kota Madinah tuan tuan maka Allah Taala kata apa fa iza jaal qawf raaitahum yanzuruna ilaik apa bila musuh dah berada di hadapan pada ketika ini menggambarkan kepada diri mereka mereka dah tak boleh hidup tenteram yakni dia ibarat orang takut tuan, -tuan macam tuan-tuan bawa kereta lesen tak ada depan ada jpg ataupun ada roblox polis apa kita tengok oh itu tu kita akan cari jalan aku nak corner kiri ke nak corner kanan yang penting kita tak akan pergi kat situ kalau pergi kat situ apa? Kita suar kepala kita, serah kepala kita, kita kena saman. Itu yang orang bakat lari itu kan? Orang bagi lampu kat kita. Kita ada ada lesen, kita tak takut pun. Kita jalan, kita redah. Ya. Maka Allah Ta'ala kata apabila ketakutan ini datang kepada mereka disebabkan musuh sudah terlampau dekat. Apa jadi pada mereka tuan-tuan? Mata mereka berputar-putar. Seperti mana orang yang pengsan apabila hampir, hampir nak menerima kepada kematian. Yang ini disebabkan takut yang sangat-sangat. Waktu ini apa? Sebelum musuh sampai, mereka duduk kempen dah. Tapi bila musuh sampai, mereka sudah tidak ada tempat untuk nak lari. Kemudian barulah Allah Ta'ala kata, kemudian setelah mana keadaan tenteram, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menang di dalam peperangan tersebut. Apa mereka buat tuan-tuan? Fa'idha -tuan? zahabal khauf salakukum. Allah Ta'ala kata kemudian apabila perasaan takut itu tadi dah hilang, ancaman musuh itu tadi telah dipatahkan Wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala turunkan apa tadi angin yang bertiup kencang dan juga tentera daripada langit Iaitulah para malaikat yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa mereka buat salaqukum inilah yang pengarang maksudkan kepada kita mereka akan mencela kamu dengan lidah yang tajam perkataan salqu di situ adalah ibarat melapah kita kalau kita nak melapah tuan-tuan pisau tak tajam tak boleh lapah kan kalau bawa pisau pisau tersebut nak tembus kulit pun tak boleh macam mana tuan-tuan nak lepas lagi tak boleh lepas maka Allah taala kata salaqukum apabila mereka telah tenang apa mereka buat mereka mencela nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lidah mereka sebenarnya mencela dengan lidah ini lebih tajam daripada mata pisau mata pedang sekalipun tuan-tuan dan puan di samping mereka tamak kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu Kemudian kata Allah, mereka itu tidak beriman. Lalu Allah Ta'ala gugurkan segala amalan yang mereka lakukan. Dan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah SWT untuk melakukannya. Lalu kata pengarang, apabila orang munafik membelakangi orang-orang saleh ini, dia akan mencaci maki. Dia akan menjelek-jelekkan, akan mengumpat dan akan menganjing kehormatan mereka ini di majlis-majlis pertemuan. Berlaku di dalam um, kehidupan kita pada hari ini kan Kita kadangkan uh, sikap kita ini suka untuk nak menderma Bila kita nak derma nak bagi dekat orang Palestin, Kata kau tak payah bagi Silap-silap ya. duit kau tak sampai pun kat orang Palestine <gitu> Dia orang rembat tengah jalan Tak payah sebutlah apa Organisasi mana apa semua Itu apa? Itu salah satu daripada bentuk sikap munafik ini tadi tuan-tuan dan perempuan bila kita nak bebaskan diri kita satu yang penyakit yang kita kena buang dalam jiwa kita apa dia iaitu lah husnul zann kena lebih banyak daripada suuzan. Kalau setiap perkara dalam kehidupan kita bermula dengan suuzan terlebih dahulu saya yakin tuan dan puan tidak akan berada dalam majlis ini. Sebab apa tuan-tuan pun tak kenal saya ustaz ni datang nak ceramah apa aku tak kenal aku tak datang dan, Apa ni? Inilah yang dinamakan sebagai suuzan tetapi kalau ada husnul zann di dalam jiwa kita Orang yang mungkin kita tidak kenal, tetapi disebabkan sikap kita, jiwa kita, ini tuan-tuan dan perempuan macam mana, sikap kita ini boleh menerima. Ia yani, saling membantu di antara satu sama lain, maka tidak akan menimbulkan perkara ini. Orang kita juga selalu kata nak pergi kuliah, apa-apa engkau tahu dah ustaz tu kalau dia tak sebut benda demikian, kalau dia tak tak buat lawak bodoh, itu bukan dia. Apa maksudnya maknanya kita telah menjauhkan orang daripada apa yang dinamakan apa tadi um, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidah mereka itu tadi itu bahaya untuk tanam pampai doa di antaranya ada juga termasuk di dalam riba. Menurut Ibn Taymiyah bila sebut Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan fahamlah pengarang buku ni uh, orang Saudi. Di antara doa yang tergolong, ribah itu disebabkan maksud dan tujuan pelakunya. Secara zahirnya, dia memang mendoakan sesuatu. Maka jika anda mengatakan kepadanya bagaimana pendapatmu tentang si fulan. Sikap orang beriman, tuan-tuan. Bila orang tanya kita, Nabi kata kalau dia minta nasihat kita, maka kita kena berikan nasihat kita ni orang tak minta nasihat kita kita dah anggap orang itu sebagai musuh bila orang minta nasihat kita confirm kita akan menjatuhkan air muka orang tersebut disebabkan kita tak suka dekat dia maka kaedah itu tadi salah tuan, -tuan dan dia termasuk dalam sikap munafik ini tadi dalam uh, riyadus salihin kalau tuan, tuan baca saya baca beberapa hari yang lepas di kuliah maghrib Imam Nawawi namukan babu al-ithari wal muwasah bab pada menyatakan kita mengutamakan orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Dan juga kita mempunyai sikap muasah. Iaitu sikap simpati kepada orang. Di antara hadis yang dibukakan oleh Al-Iman Munnawawi, tuan-tuan yang saya nak, nak kongsikan pada malam ini untuk kita ambil sedikit um, benda apa yang kita namakan macam mana sikap orang beriman ini sesama diri dia. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah wahai Rasulullah kata dia aku berada dalam keadaan sengsara yakni susah. Bila maksud kata sengsara ni apa? Kita kalau orang datang jumpa kat kita kan datang ke surau ke mana ke kita tengok orang ni ay macam tak betul kita kata tak payah ni tak sedekah ni. Tutup pintu rapat-rapat jangan bagi dia buka mulut. Dan tak payah layan dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan apabila ada orang susah datang Menjadi tanggungjawab kepada Nabi SAW sebagai ketua negara. Mana boleh tutup pintu. Maka Nabi SAW sebelum daripada mengarahkan orang lain, Nabi utuskan seorang sahabat pergi balik ke rumah Nabi. Tanyakan isteri Nabi adakah tidak mendamakan untuk kita jamu sahabat yang datang mengadu hal dia kepada Nabi ni tadi. Jadi kawan ni tuan-tuan sahabat ni balik pergi ke rumah isteri yang pertama isteri Nabi kata laisa illa ma kami di rumah kita bagi tahu kepada Rasulullah tak ada hanyalah ada air kosong sahaja. Jadi macam mana kita nak nak nak apa muliakan tetamu ni tadi. Lalu wakil ni tadi ataupun suruhan Nabi ni pergi pula kepada rumah isteri lain. Kesemua jawapan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan adalah sama balik bagitau kepada Rasulullah wahai Rasulullah semua isteri tuan hamba bagitau yang ada hanyalah air sahaja di rumah air kosong sahaja di rumah kalau kita lihat dari sudut tuan, -tuan nabi satu sudut nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan yang cukup tepat kalau nabi bawa balik sahabat tadi pergi di rumah sebelum hantar tanya di isteri ada apa sudah barang tentu akan menyusahkan isteri nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita jumpa kawan kan bawa balik kawan di rumah tak bagitau kat isteri kita kan Sampai di rumah kita abang kata nak jamur apa? Makan apa pun tak ada. Gaduh kita suami isteri. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita satu pengajaran yang cukup berkesan. Balik selidik dulu dekat rumah. Kalau zaman sekarang, zaman dulu tak ada telefon. Kalau ada telefon, sudah barang tentu. Nabi tak hantar orang balik ke rumah. Hello, yang tanya, ada apa di rumah? Kita nak bantu sahabat kita ni tadi. Jadi ringkas cerita tuan-tuan maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa di kalangan kamu yang nak mengambil saudara ini untuk menjadi tetamu dia untuk jamu dia makan di rumah dia pada malam ini. Kat sini syahid yang saya nak cerita ni, poin yang saya nak cerita di dalam um, penceritaan kita berkaitan dan kita nak buang sifat munafik ini tadi. Lalu datang faqama rajulun minal ansar seorang lelaki di kalangan orang ansar ini dia kata wahai rasulullah malam ini tetamu ini dia adalah tetamu aku. Maka dia bawa balik tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah tanpa dia selidiki apa yang ada di rumah dia. Kan Nabi tadi dah melakukan apa yang kita panggil sebagai asbab. Asbab itu nak ajarkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kita bertindak, kita kena melakukan demikian, selidik terlebih dahulu. Jangan mudah-mudah kita menjatuhkan hukum walaupun kita nampak seseorang itu macam orang asing. Macam tidak boleh dipercayai. Macam itu, macam ini. Sebab apa? Sebab nak buang sifat nifak. Mungkin terkadang kita tersalah. Apabila kita lakukan tersebut kepada orang soleh. Jadi sahabat ini. Dia bawa balik. Tetamu Nabi SAW ke rumah dia. Bila sampai di rumah dia. Tanya isteri dia. Apa yang kita ada nak jamu tetamu kita ni pada malam ni. Isteri dia, tuan-tuan, dengan penuh keimanan kata kepada suami dia, suamiku, kita ada sikit ya makanan-makanan ni pun sekadar cukup untuk anak-anak kita sahaja pada malam ni. Jadi makanan tak banyak. Bila dia bawa balik tetamu, tuan-tuan, maknanya tetamu ini membawa rahmat masuk ke dalam rumah. Takkan dia nak beritahu dekat tetamu, minta maaf banyak aku, tak ada benda nak jamu kau malam ni, aku pergi serah kau dekat, dekat third party lah, orang kedua lah bagi dia jamu kau makan pada malam ni. Itu akhlak yang tidak baik di dalam hubungan persaudaraan sesama Islam. Apa dia buat? Dia kata kepada isteri dia malam ni kau masak. Yang baki tu, yang anak kita makan tu kau masak. Dah cari jalan macam mana anak-anak kita malam ni tertidur awal. Biar jangan makanan ini dimakan oleh anak-anak kita. Jadi si isteri tadi tuan-tuan cari hal buat melengahkan makanan yang dia masak itu tadi. Sehingga menyebabkan budak-budak ni yang kelaparan ni tadi tertidur. Bila tertidur makanan yang dah dimasak, diletakkan dalam satu bekas, dihidangkan. Bila dihidangkan, dia dah berpakat dengan isteri dia. Satgi, bila sampai dah makanan ini, diletakkan di hadapan tetamu kita. Aku akan padamkan lampu lilin ni. Kita berpura-pura seolah-olah kita juga makan. Ia sentuh pinggan itu bunyi ketuk-ketuk seperti mana sudu tersentuh pinggan tuan-tuan. Sebenarnya mereka tak makan. Yang makan siapa? Yang makan hanyalah tetamu. Tapi dia tak nampak disebabkan gelap. Pada keesokan harinya, tuan-tuan, sahabat ini pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, aku semalam telah diberitakan bahawa Allah SWT hayran min sani'ikum al-laylah. Daripada perbuatan kamu berdua, yakni kamu dan isteri kamu pada malam hari tadi hairan tu maksud apa tuan-tuan maknanya sampai kepada tahap itu dia sanggup untuk nak meraihkan tetamu dia itu tadi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata perbuatan dia itu tadi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tetamu dia itu walaupun dia orang tak makan disebabkan hanya untuk nak jamu tetamu yang makan tadi tuan-tuan ini baru namanya apa yang kita namakan sebagai Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita baca di dalam persoalan bersifat kepada nifak ini. Kerana Islam mengajurkan kepada kita apa dia? فَاسْتَبِكُ الْخَيَرَاتِ Kamu hendaklah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Sebab itu tuan-tuan di antara ciri paling penting sekali. Untuk kita nak buang sifat nifak kita di dalam, dalam jiwa kita ini. Kita kena letak kita ini dari sudut um, respon kita kepada satu benda itu bagaimana? kalaulah respon kita dalam solat seumpamanya dalam solat azan pun kita tak tak tak kemas lagi tidak ada persediaan lagi tidak mengambil satu tindakan yang sewajarnya untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya lah tak kisah apa-apa benda sekalipun itu menandakan jauh lagi kita untuk nak pergi kepada tahap seperti mana yang para sahabat ni faham. Ba itu kata ulama tuan saya baca satu artikel kata ulama di dalam mana-mana bangsa, di dalam mana-mana umat Akan ada orang yang sifatnya pemurah Orang yang sifatnya kedekut Ataupun sedikit kedekut Tetapi perkara ini tidak berlaku di kalangan masyarakat Ansar Tidak ada seorang pun di kalangan orang Ansar ini Yang mereka ini ada sifat apa? Sifat kedekut itu tidak ada Dan kalau tuan-tuan tak percaya Bacalah sirah apabila Rasulullah berhijrah Macam mana mereka meraihkan Nabi SAW Dan juga para sahabat yang datang apa tadi ke Madinah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan golongan Muhajirin. Kita kadang tuan-tuan kita ambil tafaul, optimis kita kepada Ansar itu. Namakan Masjid Al-Ansar, kan? Namakan Surau Al-Ansar. Persoalan dia betul ke tidak? Kita praktis Ansar yang kita letakkan dekat surau kita. Bukan jalan-jalan tu. Hati -hati orang kata namohi surah ansar. Tapi hmm. Menyusahkan orang. Tidak pernah memudahkan Urusan orang dan sebagainya Tuan-tuan dan perempuan. Jadi dia ada Pengaruh dia. Ada maksud dia yang Tersendiri di sebalik itu. Lalu kata pengarang semoga Allah Mengampuni. Apa tadi dia cerita. Jika anda mengatakan kepada seseorang baga bagaimana pendapatmu tentang sifulan. Kita nak tanya dia bagaimana dengan sifulan tadi. Orang yang beriman tadi. Dia kena kena cover. Kena ceritakan aku kenal kawan ini baik. Apa dia kata? Semoga Allah SWT mengampuni kita dan dia. Bila dia kata Allah taala mengampuni kita dan dia. Maknanya kawan ini berdosa. Betul tak? Dia kata apa? Sebelum dia bagi jawapan. Li Kalau dalam bahasa Arab Allah taala ampunkan aku. Ampun ini untuk apa? Ampun ini maknanya orang melakukan dosa. Dia sebut secara sinis ataupun kita kata secara indirect nak mengatakan bahawa kawan tadi kau tak biar kawan dengan dia. Dia ni memang tak baik. Dia tampak mendoakan sifulan namun pada hakikatnya kata pengarang dia tidak menghendaki doa seperti itu. Iaitulah ada maksud lain dari doa yang diucapkan. Jadi doa itu tadi adalah doa yang membawa maksud secara indirectnya adalah untuk nak mengatakan orang itu tidak baik atau ketika anda menanyakan tentang si fulan maka dia menjawab semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kita dari ujian, yakni cobaan yang disebabkan oleh si fulan itu tadi atau dengan mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya memang sekilas tampak bahawa doa-doa itu baik akan tetapi nada pengucapannya yang sinis itu tadi menjadikan doa itu tadi membawa maksud ribah dan mendendam. Yang ini membawa maksud yang buruk. Kata ulama tuan-tuan. Dalam bab ribah ini dia tidak semestinya datang dalam perkataan. Kalau seandainya pergerakan, respon mata kita itu tadi menggambarkan seolah-olah kita merendahkan orang lain. Itu juga dinamakan sebagai ribah. Kan orang tanya kita, kawan ni macam mana? Kita pun kejit mata dengan dia. Nak gambarkan kata dia ni tak baik. Itu pun tuan-tuan membawa maksud kepada. Ribah seperti mana yang dinyatakan di dalam um, kitab fiqah. Apatah lagi kalau kita telah melondihkan orang tersebut dengan perkara-perkara yang buruk berkaitan dengan diri dia. Bahkan di antara tasbih pun ada juga yang termasuk dalam ribah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Mubarak rahimahullah sebagai contoh. Pada saat disebut bahawa seseorang di hadapan Salah seorang penguasa. Ia yani seorang wazir mengatakan subhanallah. Ia ni berhati-hatilah terhadap orang ini. Maksud dia apa tuan-tuan? Orang datang jumpa kita. Kan? Jadi nak gambarkan kata orang ini. Tidak boleh dipercayai. Maka kita kata subhanallah. Menggambarkan subhanallah. Maksud apa? Maksud kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi guna pada tempat yang tidak baik. Ini yang dinamakan apa tadi? Lafaz. Perkataan itu betul tetapi digunakan pada tempat yang tidak baik. Maka dia juga dikategorikan sebagai riba. Secara zahir dia nampak bertasbih kepada Allah akan tetapi di dalam batinnya mencela dan mencaci maki lelaki tersebut. Kelak maksud-maksud yang terpendam itu akan diberitahukan oleh Allah SWT apabila dibangkitkan manusia tersebut di alam kubur apa sahaja yang tertera di dalam dada moga-moga apa yang dapat saya sentuh pada malam ini tuan-tuan ada manfaatnya untuk semua sama kita mengambil pengajaran dan kita sampaikan yang baik itu daripada Allah segala kelemahan dan kekurangan baik kemandi saya sendiri subhanakallahumma wa bihamdika syadda an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim walas inal insana la fi khus ila alladheena amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw walhamdulillahirabbil alamin